Sziasztok! Ez a filmbarátok podcast egy újabb audiókommentárral. Nem is olyan sokkal a legutóbbi Jackass Forever-ös audiokommentár után újra jelentkezünk. Hát a film az, megelőlegezem, nem lesz annyira minőségi, mint a Jackass. Ez nem Jack, csak S. Igen, az biztos lesz benne jó sok. Hárman vagyunk ezúttal is, viszont a társaság egy harmada az kicserélődött, itt van Öz Gergő, Are you lost, baby girl? Sziasztok! Ó, oh, wow, ezzel mióta uh, terveztél itt? Ez, uh, ez volt az első filmben ezek szerint. Hát ez volt ugye a, a, az a visszatérő szöveg, hogy mindig ugye oda azt alkolt, oda settenkedett a csaj mögé a mm. hősünk Massimo, és mindig ezzel nyitotta a csajnál. Aztán bejött, mert hiába rabolta egy gyilkolt előtte, baszta be a tengerbe, ezt mégis megkapta a csajt, úgyhogy tuti, hogy működik és itt van még szorter, akit már hallottatok. Sziasztok! Na, öm, hát ahogy már szerintem a file meg a videó címéből rájöttetek, a fantasztikus 365 nap ö, This Day, úristen, mi a magyar címe? Ma. Ma. ma. Ja, oké, okay, hát ö, 355 nap ma, micsoda a filmcím. Ezt fogjuk kibeszélni. Sokan érdeklődtek, hogy, hogy beszélünk-e erről, mert megjelent ugye ennek a frenetikus első résznek a folytatása is nemrég, és nemhogy beszélünk majd erről a filmről a, a május végi podcastben, gondoltuk, akkor összekötjük a, a kellemetlent a hasznossal, és akkor egy audio kommentát is rögzítünk hozzá, hogy én csináltam annak idején egyedül, Úgyhogy azt is megtaláltok a csatornán, aki esetleg dupla dinamitot szeretne, és mind a két filmet megnézné, de ne tegyétek. Azt, ezeket hagyjátok meg inkább a Black Sheep-nek, a párosával nézi ezeket. Ja, hát 365 nap, erről beszéltünk a podcastben is, még két éve ez volt ugye itt a, a covid időszakban egy ilyen nagy slágerfilm a Netflixen, ilyen teljesen érthetetlen siker. Hát inkább hírhet volt, mint híres. <gül> igen, a legtöbb helyen akár kritikai, akár nézői oldalról eléggé masszívan a földbe letállítva. Megjegyzem teljesen jogosan és abszolút indokoltam. Hát az első rész, a 355, 365 napot az IMDB szavazatok alapján 3,3 pontra rangsorolta a az IMDb, ez a folytatás, ez, ennek sikerült ezt is a 2,6-on áll per pillanat. Tehát ha lesz egy harmadik, az már el fog érni az, az Amazing Book szintjét. <gül> <gül> Igen. Ö, ö, jó, hát szerintem azt még el lehet mondani, hogy ugyanazok rendezték, mint az első e-post és a forgatókönyvet is ugyanazok írták, ha jól látom. Hát a rendezők és az írók itt azonosak ebben az esetben. Volt egy harmadik, láttam egy harmadik forgatókönyvírói kreditet. Hát nem tudom, ő biztos azon dolgozott, hogy legyen kávéja az íróknak közben, meg más egyéb anyaguk. Hát meg gondolom, a az írónőt is beszámítják, nem? Vagy... Jó kérdés, hogy amúgy részt vette vagy része a az adaptációnak az eredeti szerző. Jó. De nem, nem, úgy látom, De. hogy ez a harmadik személy, nem fogom kimondani a nevét, ő nem dolgozott az elsőn. Uh -huh. Na, hát akkor úgy gondolta, hogy itt az ideje karriert beindítani. Jó, hát az első részről szerintem nagyon ne beszéljünk, mert és persze nem sok mindenre emlékszem, azon kívül, hogy röhelyes volt és Csodálkoztam, hogy így a Me korábban korában ilyenek megjelenhetnek. És nem csak, hogy megjelennek, hanem sikerre is viszik őket. Igen. Az a durva. Uh, jó, hát egy nagyon érdekes, uh, majdnem két órának nézünk elébe, de a Black Sheep már látta, és teljesen ki volt akadva ismételten, kb. úgy, mint annak idején, Te Gergő, aki szabályosan megparancsolta, hogy erről a filmről beszélnünk kell, de... Igen, hát akkor az ő véleményét is, hogy meghallgatjátok, mert ő érthető módon nem akart megnézni újra és becsatlakozni, úgyhogy akkor hármunkra. Hát igen, megkérdeztem tőle, hogy nem akar-e itt lenni, mint egy ilyen Gandalf, aki így vezet minket az östvényen, és mutatja, hogy mikor mi vár ránk, de mm -hmm. azt mondta, hogy hát köszöni a lehetőséget, de ő inkább most nem ezt mondana. Ő erre az időre inkább meghal, majd a vége igen. van, akkor ez <laughs> fejér Gandalfként visszatér valamikor. De nagyon aranyos volt, mert üzente, üzente, hogy nekünk viszont jó szórakozást kíván. Igen, írta, hogy ez, ez alkalmas audio kommentárhoz, illetve vicces volt, hogy a film alatt így írt nekünk, és pont egy ilyen pisi szünet volt, hogy a Black sheep né elment végyszére, de, ami ilyesmit írt, hogy majd magyarúsan sok ideje nem jött vissza, hogy most írja a papírokat, papírokat. Jó, fofa. Jó, a mi verziónk az 1 óra 51 perc 16 másodperc. Ezt láttuk, hogy furcsa mód, többféle verzió is létezik, de akkor mi ebben állapodtunk meg, 1 óra 51 perc 16 másodperc, és a szokás szerint, ahogy a filmrátok audiokommentároknál csinálni szoktuk, egy ponton visszaszámolok, és utána mindenki ott megnyomja a Play gombot, és akkor szinkronban leszünk. Csak egyetlen gyors kérdést még előtte tényleg egy pár mondatban, csak ti mit vártok, jobb lesz, mint az első, vagy nézhetőbb lesz legalább? Vagy, vagy mire készültök? Hát, hogyha csak abból indulunk ki, hogy ez a Fifty Shades-ből ikletődött, ott is a, a második az, az ezerszer rosszabb volt, mint az első. Tehát, hogy a másodikat az filmnek sem lehetett nevezni. Annyira kibaszottul szar volt, és annyira embertelenül ócska és hozzáértésmentesen lett elkészítve. Én valami ilyesmit várok itt is. Prati. Hát én már azt sejtem, hogy hogy lehet folytatni, mert az első film alapján ugye a főszereplőnő az meghalt, de biztosan valami fantasztikus csavar lesz. Nem tudom, én azt várom, hogy hasonlóan szép ilyen tájfelvételek legyenek, mint az elsőben, és ez alatt tényleg tájfelvételeket gondolok, mert Az, az rendben volt egyébként. Tehát itt rendezésileg, meg díszletileg olyan óriási bajok nem voltak szerintem az elsőnél, ott egyetemen a, a forgatókönyvön siklott ki minden, meg azon a elképesztően béna szereplő fickón, a Massimun, Nagy illuzója nincsenek, ez is szar lesz. Hát szerintem én... tájképek lesznek, csak ilyen hátsó fairtai képek. lesznek. Az lesz Hát, hát nézd, már... a jackass után annyi uh, fügyköst láttunk, azt hiszem most ezzel kiegyezik. Ha... Hát nem tudom, hogy melyikben lesz a több fasz amúgy, hogy... de szerintem a jackass nem tudják lekörözni, meg itt nem lesznek kesejük. Meg... meg méhecske mm. izé, akciókkal. Na mindegy, na, hallgassátok én, meg azt. Én, én csak nagyon röviden, én abszolút leadtam minden elvárásomat, tehát nem voltak elvárásaim, de ami nem volt, azt is leadtam, és én úgy vagyok vele, hogy én, én ilyen nulla pontról indítom ezt az egészet, és, és aztán legfeljebb majd kellemesen meglepődök, hogy a nulla helyett még mondjuk másfél pontot is tudok ráadni a tízből, úgyhogy uh -huh. én nagyon kíváncsian várom. Az elsőnek három pontot adtam, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ezt a szintet sikerül-e alul teljesíteni ennek, Szerintem ez egy keményen pontos film, már csak azért is, mert hogy káros, effektíve káros azt, az ember. Azt nem vitatom, igen. Az audiokommentáromban is eléggé uh, nyilvánvalóvá tettem, hogy mit gondolok erről, amikor zajlanak, de filmileg okés okay volt. Tehát én ezt mindenképp azért díjaztam, hogy ránézésre rendben volt. Hát filmtechnikailag volt oké, okay Tehát a, a operatőri munkavágás minden azzal nem volt gond, csak minden mással volt gond. Ez így van. Jó. Nekem iszonyat szar napom volt, fáj a bölcsesség fogalma, fejem, náthás vagyok, úgyhogy ez a film már szerintem meg se fog kotyanni nekem. Lehet, még jól is fog esni. Lehet, hogy legalább addig nem gondolok erre. De akkor ha gondoljátok, elköztetjük. Oké. Okay. Számolj vissza és indítjuk. Na, így van, tehát akkor három, kettő, egy és indulnál, akkor mindenki nyomja meg. Hallgatóknak is üzenem, akkor 3, 2, 1, indul. Netflix jel. Akkor oké, jó helyen vagyunk. Ebben nincsen egy szilón verzió, amúgy, vagy ezt tényleg nem Ez a az vízben. A, a ez már rossz óra. Open mind, na hát ez már. Most ez egy melbimbo, hogy egy fél ugrál? Nem. Biztos, te, nem, nem. Túl <gül> hamar kezdtem el. Műtét. Gergőt már is elragadta a fantáziára. Ez a quake jel, nem? nem úgy hasonló, igen. <gül> Na, a tájképek megvannak, tessék. Na, tíz pont. Már is, hát gyönyörű. Szerintem állítsuk is le, jó film volt. Szép, ez Balaton Almádina strand előtt a fenyves vagy erdőség. De egyébként a cím is az elsőben se 365 nap volt. Ja, én, én azt várom, hogy így lehet a, a harmadik részre elérünk a 365. napig. Igen. Hát elvileg annyi napot adott neki, hogy beleszeressen. De már beleszeretett. Hát, de hát az... Ki ne szeretett volna vele, miután belebaszta az óceánba. <gül> Mik ezek a színes képhivák? Ez valami álmat akar? Valószínűleg. valószínűleg biztos. Hát a, megint valószínűleg látja a masszímum, aztán majd megfesti. Vagy lehet, hogy ez is ilyen vihar előttös, hogy kiderül, hogy, hogy ez egy szimuláció, egy videójáték, és igazából valami hülye gyerek így éli ki a beteg fantáziát. Az, az a baj, hogy én ennyi fantáziát nem látok egyszerűen ebbe az egészbe, hogy ezt így belerakják. Hogy lehet így kezdeni egy filmet, ugye őszintén? Hello, itt akkor most meghalt a nő, vagy nem? De fantasztikus a vágás egyébként. De ez a csaj nem is szőke volt még az nem, első Nem, ez részben. nem az a nő szerintem, vagy, vagy nem tudom. De! Ő? Ez ő? Na, oh. tessék. Jó, a lényegnél vagyunk. Na, hát... Ennyire hamar még pornóba se kezdenek bele amúgy az akcióba. De, A trónok harcában néha, de nem nekem Az tényleg, amit az előbb is említettem, hogy olyan következetesen van vágva, nem? Tehát, hogy az egyik jelenetben egyik snitten még állnak, utána ülnek. De mennyi szenvedély van benne? Az van. És amit nem mutatnak, hogy a Nász család végig ott el körülött. Akarod-e? Hát szerintem megválaszolod a kérdést. kérdés. Pap Bácsi is valahol ott van, és éppen izzad. Nem ez olyan Freddy, mint amit a Lula 3D-be láthattunk, hogy ilyen légdugás ja, aha. zajlik. Long Dong John. Long Dong. -i. Csak itt még ugráló csöcs technológia sincs. Hát... Mi, Ez ezek bugyik? Ja, ezért nem volt rab bugyi rajta. Ja. Ja, tehát na. Ja, tehát ezt a nőt nem lehet egy pillanatig se bugyi nélkül hagyni, mert azonnal megbaszatja magát. <gül> hm. Mi lesz velük egy nudista strandon? És hova lesz a cucci ilyenkor? Hát majd kifolyikodt. Jaj, jó, oké. Okay. <gül> Baszd meg. Christian Grey, aki Rambót játszik. Elsőben is nagyon szerettem. A magyar feliratban itt a köszönés csákány sárkánynak fordították, csak úgy mondom. <gül> Hiltán átvedtük meg a Csak megérzem, hogy az angol felirat nálam meg körülbelül, minden ötödik mondatot fordít csak le. Uh -huh. Nem baj, értemed. Eddig értem a sztorit. <hállt> ők dugnak és még a csaj gyújt rá. Tehát akkor már legalább legyen konzisztens és a az. Na jó, oké. Gergő, meghallották. Te vagy a nem hivatalos negyedik író. vadbe. Hát most elmondhatom, hogy én voltam a script doktor a filmen. De most bocs, hogy a történet körül kérdezek, de én emlékszem rosszul, hogy elvileg ott az alagútban volt a nagy finálé, hogy... De, hát a épp egy merénylet készült talán Igen. a csalja szemben, most ez... De most akkor... Ez lehet, de... hogy most a jövő, és akkor majd flashbackként látjuk a másodikat, én, én azt tudom, tudom elképzelni. Idet, hogy... Szerintem olyasmi, mert itt a csajnak a külseje is teljesen más. Ja, csak hiszen... ez Vanking Dead lesz inkább. <gül> Szerintem itt eltelt egy csomó idő most, és akkor majd visszatekintőben látjuk a Ja filmet. igen, terhes volt, Ja, ja. Igen, és igen, most igen, Na, Vártok, Aha, igen. Na, jaj. igen. Ezt könnyen elintézték. Meg jó, hogy ez nem egy trauma. Már előre Nem félek, hogy na vajon ez a film hogy lesz majd lezárva. És majd a harmadik hogy oldja föl ott a Cliffengört. Nem egyébként az a durva, hogy... Ezt talán már így előzetesen említettem az elsőnél is, hogy Nem kell itt leírni a színészeket, vagy nem kéne, mert gondoljatok bele, ott volt az alkonyat, ott volt a szürke, és az ottani színészeket is akkoriban kiröhögtük, aztán azóta bebizonyosodott, hogy meg tudnak ők állni a, a színészetnek a, a színpadán, és, és jól működnek. És lehet, hogy az itteni két főszereplőben is így lesz, de őszintén szóval nagyon meglepődnék. Hát a nőnél talán, bár nem hiszem, hogy bármilyen is látjuk őt majd, de Szerintem azért a fickó az elég talentum van. De Jó, de ugye ezt mondtuk a Dornenre is az első szürke után, és azért csak bizonyított azóta. De azért ennek a lánynak legalább az az előnye, hogy ő legalább szép. Hát, ez tényleg egy szép csaj. Mondjuk Dakota Johnson és Kristen Stewart sem csúnya. De szerintem ő szebb náluk. Oké, okay. <laughs> rendben. Ja, de egyébként igen, igen. Történje már valami gerszik? <gül> ez a hatodik perc vagyunk, vagy most lépünk a hetedik percbe, és ez elhangzott először ezt a mondatot. Ez sokáig tartott. De komolyan, hát az egyik legnagyobb izgalmi faktora lehetett volna, amúgy, hogy az első résznek ez a cliffhanger vége. Hogy na mégis hogy oldják ezt fel, és egy ilyen unalmas, egymásra pofázó jelenettel volt az egész elmesélve. Humor, izgalom, vagy bármiféle frappánság nélkül. Na, az előző jelenethez akartam csak annyit mondani, hogy hová tűnt a Massimo, tényleg elkezdtem ezen gondolkozni, de megválaszoltam magamnak Szó, a kérdést, elment. hogy elment. <sítható> <sítható> Annyira bizarres számomra, hogy ez a, az emberrablásból, bűnből, erőszakból fogant szerelem egy templomban van szentesítve. Nem, a film tanulsága az az, hogy rabolj egy csajt, legyen egy jaktod, vidd föl oda, basszad bele a vízbe, és utána összejön veled. Ez így De ez nem elég, hogy belehajítottan, hogy ne is tudjon úszni. Persze, hát ez így működik. Konkrét nyakasági Ez így működik, ez így, működik. Ez, ez így van. Ez olyan megható. Ez. És ez De most Kinek a szülei? De Egyébként én kíváncsi lennék, hogy a családi ebédnél, amikor elhagyzik az és hogy és gyerekek, hogy ismerkedtek össze? Ott vajon mennyire szorul össze mindenkiben? Nem, a lány szülei azt hiszem, azok távol lettek tartva, hogy ne tudja meg, hogy ez milyen gangster, vagy valami ilyesmire emlékszem. Na jó, a Twilight-ban legalább csak a negyedik részben házasodtak össze, tehát arra képest az meg egészen halad. Egyébként a szűrkébe és azt hiszem, csak a harmadik. de ja, ott menni. is az utolsó. Ja, ja, ja. Lehet ez is az utolsó ebből? Lehet, amúgy, és lehet, hogy a harmadik rész az a második résznek a flashback lesz majd. Ez egy ilyen összetebb történet. Istenem, hány zenés betétet tudnak beszélni? Ez már az elsőben is tragédia volt a zene, amúgy. Na, erre már nem emlékeztem. Hát a Fifty Shades filmek is ugye tele voltak betét dalokkal, de ott legalább úgy el lehetett mondani, hogy tényleg korunk legnépszerűbb, legfelkapottabb popzenészeit csináltak, amúgy nem rossz dalokat, mm -hmm. tehát hogy, hogy azok teljesen vállalatók voltak, a maguk kategóriáján belül, itt is ugyanazt a receptet követik, csak nyilván harmadrangú ö, alkotókkal. Igen. Hogy mondhatod ezt? <gül> azt hittem, Csak. hogy ez egy egysérön, de ez nem az egysérön. Most már így közben rájöttem. De ez eddig, tudjátok, micsoda? Tíz perce megy a film. Ez egy, ez egy beauty vloggernek egy átlagos feltöltése a YouTube-ra, hogy az esküvőm, mit tudom én, ö, hashtag megkoszorúztak, hashtag nem. Vagy, ez, ez, ez ki a fasz érnek el? Oh. Szerintetek lesz majd sex. Szerintem össze fognak veszni. Igen. Aha. És utána szexelnek. Hát, utána végül is. Hát, igen, végül és talán ja. meg itt kezdődik. Ah, oh, ez a, ez a <gül> feminizmus. Is. Le nem, szkanderozni fognak. Túl <gül> a csúcson. <gül> Ó, még egy zene. Fú, ebből Tuti nem fog kiszabadulni. <gül> De azért ezek elég optimisták, hogy így egy órán keresztül használva lesz, aztán utána meg azt hiszi, hogy bírni fogja az iramot. Ez nem így működik, gyerekek. De azért foglak. A szegény masszimon mindjárt elalszik. Hú, na neki, vagy oh, felnyomja neki, vagy mi van? <laughs> Na, hát, ez barack. Jó, hát ennyi pozitívum volt az elsőbe is. Jó, mondjuk azt egyébként már az elsőnél is emlékeim szerint mondtuk, hogy talán annyival... Tényleg csak ennyivel tud kicsikét a szürke fölé emelkedni, hogy itt legalább nem csak misszionáriusban tolják fél percig. De itt még Bár... csak azt se csinálják. Ez a nászé szaka, hogy a nő azt csinálja. Ó, ne szaladj előre, hát még nincs Ezért nagyon de... kár összeházasodni amúgy. Sziatetlen. De még mindig jobb, mint az elsőben, amikor a Massimo behívott egy prostit, és azzal intéztett el. Ja, igen, és hogy... Nem tudod, miről maradsz le. Igen, hogy azzal próbált a felszedni, de hát látjátok, hát bejött neki. Ja. Hát, És ha biztos saját hív. gondolja, hogy ez a fickó nem fog ezt eltépni? Nem, biztos, hogy megállítja az a kötél. Mekkora átélés van a csávó arcán egyébként? Tökre neki, hogy így átszellemült. Most a nő közli, hogy jaj, elfáradtam. Jól van, fáj a fejem, megyek aludni. <gül> Mindjárt hozza a csupaszpisztoly 2-ből az Anál Vibrátor 2000-et. <gül> az... Hú, hallottad ezt az arosznál hangot? Nem, de most nem lehet visszatekerni sajnos. Hát... Hidd el nekem az no, ez volt. Egy... <gül> Egyébként missionárusban voltak, Nem ja. <gül> figyelj. Csak, csak úgy. Csak <gül> abban is fejezték be, ahogy látom. Ja, várjál, ez a... Ez más? Ez más. Ó, mi az Isten? Ú, uh, meg fogja tíbegelni, figyelj! Még egy popzene? Jaj de jó, ez a negyedik zenés rész amúgy 14 percen belül. Mikor nem félnek, hogy megszúrja a szájukat amúgy a tüskéje a rózsának? Ezek le vannak vágva, Gerbi. Persze! Ez nem is Kelet-Európa. Ja, hát ez tényleg olyan kínos, hogy én sem bírnék ránézni. Nem egyébként így a két szereplő játékát én El nem tudom mondani, melyik az a kazerótikusabb. Kik? Ez egy jó kérdés. Ez a barátnője, nem? De ez nem valamilyen husi csaj volt, vagy rosszul emlékszem? Hát csak az lehet. Ő, ő hozta a bugyikat. És ki ez az Amigo? Hát mit tudom én. Hát. Nem vagyunk igazi filmkritikusok, vagy nem készültünk fel az elsőből újra? Én elkészültem attal a filmtől elég durván amúgy, tehát így nem, nem biztos, hogy kibírnám még egyszer. Na nézd meg, kisdölt, gyenge. Hát el kellett tépnie azokat a nagyon durva kötelékeket, hát abba elfáradt bármelyikünk így járt volna. Csaj meg rájött, hogy jobb volt a dildóval, úgyhogy inkább azzal megszökik és azzal éli le hátra át levő életét. Nem, de egyébként remélem készül majd egy crossover a szürkével, hogy szövetkezik az itteni... Egy édes-négyes eznek? hogy szövetkezik az itteni főszereplőnő az Anasztézsával és aztán elszöknek és összefők a Christiana Massimoval, hogy megtalálják őket. Esküszöm azt hogy meg is nézném. Ez, ez eddig nem film, ez egy divatmagazin. De vagy ez más? Vagy ez az a csaj? Szerintem az a nő, csak más a haja. <gül> ez mi az Isten? <gül> <gül> ez ez. Hát most már megint fekete haja. Van. Igen. Jó, hát. Na, most egy ilyen... Csak úgy lehetne zavarosabb Memo a film, play. ha lenne ilyen háromféle Massimo nevű ember. Ne, ez a minden mindenhol mindenkor, tehát inkább azt ja, tudjuk uh... hogy egy ilyen multiverzumos sztori. <laughs> és keresnek egy olyan univerzumot, ahol nem egy ribanc ez a csaj, és a csávó, meg nem egy elmebeteg oda kell találnia. Fú, hát ekkora az alapút, már bajok vannak. Ez a Soul Spark filmben van, amikor bemutatja a nő ja, a tudományát, a pingpong labdát. Vinona Ryder? Igen, igen, igen. A Stranger igen. Thingsből átugrott. Ez ugyanaz. Az kurvára fog fájni, azt ne csináld! És ilyen nagy vízhang. De ez... Ez most komolyan ennek szexinek kéne lenni ennek a jelenetnek? Ez, nem. ez egy SNS catch szerintem inkább. Tehát, hogy oda szoktak ilyenek <híl> készülni. Én vagyok az egyetlen, akiről már szakad a víz. <híl> De ez nem, ez eddig a legrosszabb divat pornó. Mi a fasz ez Most komolyan... <híl> Húr 18 perce megy lassan, <gül> és még semmi nem történt. Hozzállád, <gül> könyörgöm. <gül> Most meg már sivatagban vannak, nem hiszem el. De, de, de hát, érgő, még... ezzel ilyen epic honeymoonjuk van, ezt akarják ezzel sugalni. Ja, értem. De mi az, hogy kimennek a golfpályára? És Pina lövi egy golf golflabdát. golflabdát labdát. Golf Éjszásom már. <sínt> De meg is <sínt> Ilyet sem nagyon láttam, hogy egy zenés betét után jön a másik. <sínt> És egy húsz perc múlva ezek ilyen kibaszott kövérek lesznek, tehát 100-100 kiló az összes. Aha. Na, neki feltűnt. Massimum minden egyenletben annyira természetesen viselkedik. Szerintem nem tanulta meg már a szövegét, és inkább mm -hmm. mondta, hogy jó legyél a háttérben akkor. De az a durva, hogy ahogy ezt így mondtad, szerintem tényleg ez történt. Ez nem poén, hanem konkrétan ez történt. Elment gyúrni addig. Igen. De milyen beszélgetés, senki nem beszélgetett senki, mert mindenki csak tortát épített a másikra. Most ezt a jeletet szerintem amúgy humorosnak szánták, csak ugye ilyen papofával nem lehet. A hát fapofás meg... humor az kevés színésznek megy jól igazán. Mennyi van még ebből? Olyan céltalan ez a film, hogy annyira... Úristen, még másfél óra. Másfél 91, óra. 91 perc, jó, a stáblistát levesszük. Nem sok. Nem. A gyerek a szomszéd szobában a solyom szemet nézi, úgyhogy... Jól teszi. Ha más nincs, akkor betársulok oda. <gül> Nekem azt ott eszembe, hogy ha most lenne egy második monitor nálam, akkor ott elindítanám a kárhozat útját, hogy ne legalább solyan, valami. Szem, bocs, kígyószem. Mi, mi ez a G. I. Joe? Vagy... az a G.I. Joe? Az a kígyószem. Akkor kígyószem, bocsánat. Vagy sorálkoztam, hogy hogy normális sorozatot ne, Nem, nem. gyerekkel. Még gyorsan kapcsoltam. <gül> És nem akartad, hogy jobb legyen neki, mint neked. Így van. És elmondtad neki, hogy te mit készülsz nézni? Nem, de elfelejtettem mondani, hogy ne jöjjön esti puszit adni. Figyelj, hogy a... az előző tortás jelenetnél nem jött be, akkor olyan nagyon nagy baj nem történhet már. Az a legrosszabb dolog, amit láthat ebben a filmben. Magyar eltanulja még a párkapcsolaton belüli erőszakot. Jackass adja kommentár, először szigorúan megtiltottam, mert <gül> nem, nem tudtam, hogy mi van épp a képen, amikor... Be... Pedig itt indokolt lenne, hogyha bejönne ránézni a képennyelre, és megkérdezni, hogy mi van. <gül> Miért van 5000 méhecske a férfi fütyéjén? Ó, zene. Na, figyelj. Na, na ez zene is betét, és mindjárt dugnak. Jó ez a film. Nekem tetszik egyébként. Nem, csak, itt a... mi... csak itt játsszuk egyébként a fejünket, mindannyianak tökre tetszik. Én igazából csak arra gondoltam itt, hogy ez olyan, mint egy vizsgafilm, az lenne a, a tananyag, hogy próbálj meg minél több nem erotikus szexjelenetet forgatni, és ez így a negyedik próbálkozás, egy ilyen sketchfilm, ez, mint amilyen a Shop Stop. Lizzie csinálta ugyanezt a Ben es Gigli, az volt ugyanez, hogy Lopez meg Beneflex játszanak el egy szexjelenetet, úgyhogy a legkevésbé is legyen izgató. És hát csillagos ötös. Itt is ez van. De 22 percen megy a film, értem, értem, ők nagyon szeretik egymást, nagyon szeretnek dugni, jó, haladjunk már. Azt nem tudom, hogy szeretik -e egymást, de eddig olyanok, mint két párzási időszakban lévő fura nyúl. <gül> Csába elfejtette visszahúzni a gyermekét az arcán. <gül> Ilyenkor lenémíthatod Freddy nyugodtan amúgy. Igen, igen, nyugi, nyugi, fog vissza magad. Tudom, hogy nehéz, Freddy, én is küzdködök. Nagyon közel én fogunk egymáshoz magadta. kerülni a végére, szerintem is, de még nem most kezdjük el. Én is meggondolkozok, a kimegyek zsebkendőjére. De egyébként most így ezt a jelenetet elnézve ez még Még egy a szürkéhez képest sem annyival merészebb. Tehát, mint hogyha az elsőben azért úgy bevállalósabbak lettek volna az erotikus jelenetek. Ó, hát várd meg a végét, a végére már a csilláról fogok. Ja, akkor olyan az extázis, hogy a Jupiteren fognak dugni, vagy mi lesz? Massimo mindig így alszik, mindig ebben a pózban alszik. Saj, meg úgy mocorog, mintha éppen most is küldené valaki, csak nem tudja, hogy nem a Massimo az. De 24 perce megy a film, és hmm. semmivel sem vagyunk előrébb, mint a, az első percben. Pontosan ugyanúgy. Egy percben össze lehet eddig foglalni. A nő túlélte, és megházasodtak. Ennyi. És most Nászutón vannak. Már lehet, hogy majd most jön valami konfliktus, hogy ö, eddig építették azt, hogy mennyire szeretik egymást, és nekünk is aggódnunk kell, jel, mi is aggódni akarjunk azért, hogy ha ennyire jól el vannak egymással, valami ilyen jókat tudnak dugni, akkor mit veszítenének, hogyha nem lennének többé? Hát itt majd ö, ezt elmondhatom, mert a hivatalos leírás is tartalmazza, hogy itt lesz majd egy harmadik fél, aki majd próbál közéjük állni, itt az lesz majd a. Konfliktus. M vicces lesz, hogy egy ilyen bevajazott azért fickó ugrádak közéjük mindig, amikor próbálnak sex-felni. girl. Yeah! Ah, ha, még egy popzene. Yeah! Mindegyik ilyen vinyogos. Ugyanez ment az elsőben is már. Nem vette észre, hogy elment a Csávó? <gül> Pedig Zabátod hogy elment? <gül> De itt minden egyes jelenetet, a stúdió díszletek között vettek föl, vagy mi a Ez Egy természetes helyszínen volt még az egészbe. Miért? milyen Több gazdagok. Mert hétköznapja viselkedik mindenki ebből a filmben. Most fontos volt, hogy mi van a kezén? Lehet, hogy majd később az fontos lesz. Most röhögnél? Jó volt, és? Szerintem az egy ilyen fűnyíró volt. Igen, az. Rubber, a fűnyíró. Hmm. De most csak én gondolom azt, hogy ennél még az első is érdekesebb volt? Hát mert tudod, az elején már egyből beindult az agyfasz, volt ott merénylet, volt ott, már akkor el is rabolta a csajt, ugye? Ott volt a Massimo, aki batman játszott, hogy oda Batmankedett hozzá, aztán meg eltűnt. Ez ilyen olasz turisztikai ügynökségnek a reklámfilmje, esküszöm. Ja, a Ferrari is még egy olasz autónak Nem, is kerül. Egyszer láttam egy hasonló reklámfilmet Tihanyról, hát az nézett ki így. Hát, <gül> <gül> hát ez inkább Tihány. <gül> Igen. <gül> De még ha egyszer nem tudnánk bevenni a konyort, azt készák, hogy a francba. Legalább <gül> <gül> történne valami érdekes. Ez is marha fontos volt nézni, hogy elmennek kocsival, tehát Nem, mint hogyha tényleg a, a nézőnek az orra akarnak dörgölni, hogy igen, ez egy ilyen világ, hogy mindenki gyönyörű, mindenki bír egész nap kefélni, és amikor éppen nem kefélnek, akkor sportautókkal száguldoznak ide-oda, azért, hogy utána sétáljanak. Ez egy ilyen kemény világ. Háttérbe meg ott van mordor. <gül> Orrunk alá dörgölik, hogy milyen kurva jót nyaraltak. Akkor well, is át, áttekertem mindig ezeket a részeket, akkor valaki nyaralós videót posztolt. Ennél a nem tehetem meg. Na, jó volt a Mordor emlegetés, lehet, hogy elmennek oda tényleg mezőklár. egy gyűrűti bebasszák oda. de dögletesen unalmas az egész. Uf, Istenem. És ezek a kicseszett zenés betétek a lassított jelenetekkel. Szerintem éppen Zack snyder próbálják próbálják megmásolni. Ezt a két szót tudják, vagy három szót tudják. <tud> Szigráci, benegráci. Massimo Bell el is ment. Nem vagyok a tulajdonad. És mégis. Jó. És mi lenne, hogyha most megint maradnának? Vagy mégis maradnának? Akkor baby girl megnézheti magát. Nehogy Isten, megdugják. Nem, ugyan már Gergő, hát ezt hogy mondhatsz ilyet? Mikor volt ilyen ebben a történetben? <gül> Leszámítva az elmúlt fél órát. De egyébként ez tényleg tananyag, Tehát fél órát, mert konkrétan most vagyunk fél óránál. Tehát fél órát... Elkészíteni egy idézőjelbe filmből úgy, hogy a cselekmény, a dramaturgia, a történet, a karakterek semmit nem haladnak előre, de, de konkrétan semmi nem történt még. Lenyűgös, hogy mekkora ez a napszemüveg. De konkrétan majdnem a szájáig log. Szerintem ezt hegesztő műhelyből hozta el. Ez egy ilyen kopit időszakban alkalmazták, hogy ilyen arcvédő is. De, de most értitek, így a, a most ebben a jelenetben a csaj így egyszer csak bedobta, hogy ez már rabság, de. De, de... de nem ő küldte el őket? Hogy de nem is történt el. semmi. Hát csak Toditia más maffia klánok is vannak. Értem, féltek. Megölik ismét. Nem, igazad van, én nem én nem figyelek eléggé. De vágod, és a csaj most azért, hogy fél órán belül egyszer mondta neki a csáv, hogy induljunk létre. De tényleg most mondta először, <gül> tehát eddig tényleg semmilyen nem volt. De még ő kötözte le a massimo-t. Ja, jött a elő. Ki ez? Tesco ez gazdaságos A Ez a Mussimo. Ja, ez a, ja, aha. Musclimo. <gül> ja, a verzió meg a muszlimó lenne. De... Hagyjuk! I will shoot you. Ez a napszemű meg se gyenge azért. Nacho! Yeah! <gül> ja igen, ezt a Black Sheep mondta, hogy van benne egy Nacho nevű figura, ő a megtestesült férfi félisten. Ez Bajalex. Úgy nézzétek Nácsót, hogy lélekben legbelül mindannyian olyanok akarunk lenni, mint ő. Mindjárt kiderül, hogy ő a keresztelben vagy burító. Hogyha Freddy még emlékszel a Better call mert ugye te azt hiszem a harmadik évadig nézted, ott is volt ugye egy fontos karakter a Nácsó. Csak hát... Puh. Ez egy karakter volt. <laughs> vagy ez volt egy karakter. Ő. Hát ő volt az a fiatal ilyen mexikói csávó, aki együtt dolgozott az öreg szálamánkával is például, aki tolószékbe juttatta a Hektort. Tudod, a csilingelős öreg. Tudom, őt tudom. Na, és ugye ő szerepelt ott is, és neki volt, hogy ez a fiatal ilyen unokaöccse, vagy, nem tudom ki-e. Meg a Michael is dolgozott együtt, azt hiszem. Mondjuk én azt csak az első kettőt láttam. A harmadikat nem? Azt hiszem azt csak elkezdtük, aztán abból maradt valami. Ah, pedig pedig ahol. tetszett. Jaj, ah, bosszantó is. Nem tudom ti hogy vagytok vele amúgy, de én az Amazing Bookon jobban szórakoztam. Akkor miről szól az egzisztenciád, édesem? Istenem, ezek a párbeszédek. Nem tudom, hogy miért beszélnek amúgy angolul, amikor ennyire rosszul beszélnek. Megint az van, mint az elsőnél, és gondoltam, hogy ez lesz, hogy eh, ahogy az Elmol mondta, hogy most úgy eszembe jutnak alkotások, amiket nem értékeltem annak idején eléggé. Most úgy ezt látva, hogy kedvem támad szürkét nézni. <gül> Egy meghallgatni újra csúna felolvasást. A sportba fejeztem be újra egyébként, <gül> fun fact. Hát legalább akkor lelki állapotban vagy hozzá, vagy rá, vagy hangolva. Igen, igen. Most ő volt a szexi kertész? Mhm. Uh -huh. Olyaj! Mindig olyan fájdalmat láttak amúgy a Massimónak az arcán, amikor nem kell vetkőznie. Tehát csak így feszeng a ruhába, és így Urgh! meg kell mutatnom a karomat. Igen, amikor Azonnal egy emberekkel kell találkozni, meg égen. beszélni kell, akkor úgy feszült. Ó, már is karácsonyi hangulatom lett. Én is lehet, is köszönök, és elkezdem földíszíteni a lakást. <gül> <törvást. gül> hát az ide beférne az Olive on for Christmas is you. De az pénzbe kerülne. Nem, ide de a igazából szerelemből kéne a Bill Murray, ahogy mondja, hogy ugyanmár te is pontosan tudod, hogy ez egy szar. Ha nem szex kupont ajándékhoz, a massimo csalódott leszek. Szerintem még egy diadót. Vagy <gül> ilyen háromágú diadót. <gül> Igen, annál vibrátor berserker 2020. <gül> Azt hittem letelepedési kötvényt kapott. Ennyire elkötheted volna a bányában is. Inkább <gül> <gül> hamarabb vége van a filmnek is. Az, lehet, az is az szeret, azért azért fokkal tornósabb lenne. Tehát, hogy nem, nem a, az üzletasszony, hanem a. Na, de jó, de jó vettél nekem egy céget. <gül> Úgy szeretnek. Tudszam úgy divatot tervezni, meg könyvelni, meg ilyenek? <gül> <gül> hát miattadok, amire semmit nem kell csinálnia. Ó, klamídia. Hát én nem tudom, hogy ti hogy éltétek meg ezt a pillanatot, de én majdnem elélveztem. Itt helyben. Én ezeket mind felírom, és este kipróbálom. Bedobod magad? Zajos siker lesz, hogy meggyalom a fülét váratlanul. A vacsora asztalnál. Ja igen, a gyerek előtt. És akkor így odafordul feleségedhez, hogy apa megint fura filmet nézett, anyja? Tököcském. Az volt, annak volt fordítva a pumpkin. Úristen, ez olyan szar. Ez az egész. Ez, az... ez, egy, ez egy jó írása az egésznek. Ez hihetetlen. De várjál, itt lehetnek az emberek szerelmesek, úgyhogy nem rabolják el a másikat. ez ja, gáz. Ó, nem, nem biztosan, nem ismerjük a múltjukat. Ez egy egészen emancipált történetté vált így. Hígy. Megtörték a családi hagyományt. Ezt azt hiszem egyszer olvastam valahol, hogy az első filmről írták, hogy tulajdonképpen ez egy olyan történet, tehát úgy kezeljük, hogy voltak éppen itt kis túlzással, az történik, hogy az Elrabolva című filmben a Neeson nem tudja megmenteni a lányát. <gül> És utána azt látjuk, hogy beleszeret abba, aki elrabolta. Ugye, mi romantikus? És e, nem rossz. <gül> És Márkó Tapajából meg a Massimo akkor? <gül> nem, csak érted. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy tudjuk már helyén kezelni. Tehát olyan szépen megmentette a vízből. Mondjuk azért úgy Tényleg fizetnék, hogy egyszer csak betoppanna a Liam li mm. és itt szaráverné Igen. a masszívót, és pont ennél a pontnál mondjuk. <gül> De várjátok, most kimaradt egy szexjelenet? Nem, nem mutatták, hogy szexelnek? Szerintem bent szex a csávó, széttárta a törcsit, megmutatta a világnak a farkát, aztán visszatakarta, és leült. Már, Mint és egy és felnőtt. Egy, ha itt lehetett volna szexjelenet, és nem volt, hát akkor én perelek. Hát én nem ezért ültem le filmet nézni. De haver, vidd magaddal a telefont, hát el fogod felejteni a térképed. Még... Egy pillanatra megijedtem, de jó. Szerintem nem tudja, hogy kell magára tekerni ezt a takarót, mert nem sikerült neki három próbálkozásra sem. Ha jön az első részből, amikor kiköti a nőt azzal a izé... pálcával, mm -hmm. Én is. Na, hát tehát, akkor tessék. Köszi, hogy igazoltad, amit mondtam. Megint most lesz szalaszlán a szalaszlán dörgés. De most konkrétan küldött egy térképet, hogy hol van. Aha. Tehát. Ekkor... Szerintem nem egy okos ez a ficka. Nem, ez, ez, ez a nőnek az ajándéka. Tudjátok, mondta az előbb, hogy nagyon fogod élvezni, amit kapsz, és akkor biztos egy térképet adott neki, és hát, no shit, spoiler, a térkép az ahhoz vezető, hogy megdughassa. Mert amúgy nem lehet-e. Tehát amúgy nem szoktak dugni. Biztos nagy élmény. Mindjárt meglátjuk mekkora Előre ah! mondom, a harmadik részt nem nézzük meg audió kommentárba. Látod, mi volt írva a kizére mi? mi volt írva? Fuck me! <gül> Ott van. Ott tényleg. De miközben nézzük ezt a szart, én is ezt gondolom. Oh, fuck me! <gül> fuck my life inkább. <gül> De mondom, a harmadikat nem nézzük meg, Freddy. Nem, egyedül nézett. <gül> Beszélj a saját nevedben. Hát mondjuk igazad van, ennél jobbat hova akarnék? Annál több fog kelleni haver. Ez egy olyan embernek mondod, aki egy törőr között nem tudott magára csaparni mondani. ő <gül> <gül> saját házában nem találja meg az asszonyt. <gül> <gül> De az a baj, ezt mindent már láttuk. Igen, ugyanezeket érti... a pózokat, ugyanezeket a mozdulatokat, mindent láttuk már. Lehet, hogy ez olyan tényleg vissza akarja adni azt, hogy a házasság az már tényleg csak ez, hogy mindig ugyanazzal a nővel, de nem értem. Jó, de most értitek, tehát itt szerintem az a igazi probléma, hogy jó, persze nagy siker volt a Netflixen idézőjelben, siker az első, meg ez is, de most, hogyha ilyet akarok nézni, Ahhoz nem kell Netflix. Gyakorlatilag a Google-be beírsz bármit, és kidobja. Tehát ez, ez... És ráadásul ilyen ordinári purutja módon előadva, mint itt... A én is tudok indítani a Pornhub mellé. Hát kb. <gül> igen. Itt most lehet, hogy itt most az van, hogy mindent kiröhögünk ki, ami ilyen, de nyilván tudjuk, hogy ezt lehet jól is megcsinálni, tehát ilyen, ilyen szex témájú filmek azért léteznek és nem így néznek ki. Hát ugye pont nem régen beszélt erről a Paul Verhoeven, hogy ugye számára nagyon hiányoznak ezek az erotikus filmek, tehát a hollywoodi mainstreamből kiveszett a, az erotika, tehát persze ilyen elemi ösztönszerű filmek nem készülnek, az tény, de nem vagyok benne biztos, hogy fajnak erre van szüksége. Meg ugye volt most ez a hmm, uh, Anadár, aztán meg Benefleckkel ez a film, amit én még nem láttam, ez is ilyen két és fél órás, mert hiszen mély víz vagy mi a szar a címe. Igen, igen, ez az, az, az, az. És az is elvileg ilyen erotikusabb témájú film, uh, de hát ja, inkább az alapján ítélném meg a műfajnak a helyzetét, mint ezt alapul véve. Igen, de az az érdekes, hogyha már az elemi ösztönt itt fölhoztuk példaként, hogy az elemi ösztön, tehát a 365 nap 1-2 az testiséget nézve, akár csak az előző szexszerenetet elnézve, van annyira bevállalós, mint mondjuk egy elemi ösztön. csak az elemi ösztön az, Mindezek mellé rakott egy tök jó történetet, olyan karaktereket, akik azért föl voltak építve, uh -huh. voltak motivációk, voltak személyiségek, voltak párbeszédek, tehát ilyen nem elhanyagolható dolgok, hogy egy film mondjuk működjön. Megszínészek. Hát meg igen, igen, meg mondjuk egy Sharon Stone, aki azért elég oda rakta magát abban a filmben, szóval ja, nem, nem elég az, hogy tök dekoratívan fölveszünk egy szexelést, Hát a 90 években nagyon sok ilyen készült, tehát főleg az elemi ösztön után meg a Show 9 volt és fél hét, vagy 9 fél hét, ugye? Vagy 8 és fél. Vagy... A, azt hiszem az 80-as évek volt még. Az de... még a vége, igen, igen. De mondom, a 90 es években nagyon sok, a Michael Douglas-el is volt egy másik is. Igen, amikor, amikor megvádolják erőszakkal, igen, igen. Igen, igen. Meg, hát, meg, meg a ugye. Brian de Palma haverunkkal volt az a, Fan Fatal, az is sokkal dekoratívabb volt, mint ezek. Hát meg a Showgirls, bár az lehet, hogy már később volt. Hát jó, hát az is eléggé trash, de igen, annak is meg a rajongói. Hát de volt, nem tressebb, mint ez. Volt nemrég ugye a, a koreai film, a, Szobalány, vagy nem tudom, mi volt a címe. Tehát, ugye, ott, na, Az például, egy, az tényleg egy erotikus film volt, az ezerszer sexy volt ennél, és annak is megint csak egy kurva jó története. Uh -huh. Tehát az, az, az tényleg úgy a, talán a műfajnak így a modern csúcsa, amire én emlékszem. Vannak ilyen insider filmek is, tehát most igazából én sem vagyok rajongója, meg Freddy, tudom, hogy te sem szeretted, de tök jól alkalmazta az erotikát, például a trans szerintem. Az is tök jól csinálta. Nem az volt a Igen, tehát nem az volt a központi lényege, de jól használta. Ezek, ennek a nőnek nem csak a napszemüvege túlméretezett. Figyelj, szerintem ez írta a könyvet, mert itt van a Wikipédia cikk. Aha. Kicsit, mint ha hasonlítan arra. Lehet, hogy a könyvszerzője? Én kemeózott. Blanka Lip Lipinszka. Nem itt ő, akit most Aha, látunk. Talán. Vagy nem tudom. Nem tudom. E, nem, ez, ez, ez. Talán mit az. Mm. Hát nem tudom. Dekoratív föld. Ennyit tudok megegyezni. Hát akkor egy -egy... köszönjük meg neki amúgy. Igen, mondjuk egyébként ezt nem... Új keletű, a Stephenie Meyer is kamelózott az első alkonyatba, talán a többibe is, úgyhogy. Ilyet az E.L. James viszont nem bukkant fel a Fifty Shades filmekben, azt hiszem. Hát ő, ő eléggé ráült a filmkészítésének a menetére. Azért akkor akár be is ugorhatott volna mondjuk egy járókelő szerepébe, akit elütnek, de hát sajnos nem. Lehetett volna ő a korbács. Most rákerestem, mind a két filmben benne van. Egy elsőben, mint Bride, a másikban, mint Elena, akárki is legyen az. Látő volt az. Jaj, nem figyeltem a cselekményt. Nem, de én az Mi előző tíz percet, amikor elkezdtünk beszélgetni, annyira jeleztem, hogy végre nem ezzel kell foglalkozni, ami itt előttünk zajlik. Megedzen ez az a zenéve héten egy ilyen mapetcsóvá vált az egész. Tudod, hogy mindenki olyan mű, tehát se, sehol nem egy, egy igazi emberül. Vagy én, én mindjárt írok egy SMS-t a nek hogy ugye a stáblista az minimum fél órás. <laughs> Ilyen esetre a következő családi ebédnél meg lesz a beszéd téma. kettőnk közt. De... Most ezen vitatkoznak, hogy beszélgetni kell. De mik ezek a konfliktusok? Ezeket így a segükből rángatják elő? De már az előbb volt talán valami mondat, hogy kiderült, hogy Massimónak van egy testvére. Ah, igen. De biztos, hogy a kertészfiú voltam, úgy, mert kurvára hasonlított rá. Jó, de hát négy másodperccel azelőtt meg egymás szájában voltak. Ó, ó, szomorú. Azok ott könnyek a szemén. Vagyis fink. Azok a műkönnyek, amiket a Bye Bye Man videónál használtunk, mi is a Black sheep no. nem műkönny volt, hanem izzadtál a ruha. <laughs> jó, ezt, ezt jó, hogy te mondtad és nem nekem kell <laughs> Na, Liptai Kláudja is itt van. Ez az anyukája? Ja. Bocsánat, akkor Nyugdíja még Martin. Steve volna. Martin! Hamis információkat terjesztek itt, elnézést. Fake news. Ja, és a végén még Freddy emiatt nem fogják kedvelni a nézők a filmet, mert itt tévútra viszed őket. Ha Én nem akarom ezt tovább. Ha most ezeknek kiállnak dugni, jelenlépnek kész, akkor én nem folytatom. De akkor legalább ami érdekes történne benne, tehát azért az egy egészen műfaj feszegető dolog lenne, ja. hogy igen, 60 fölött is lehet amúgy erotikázni, de van egy olyan tippem, hogy nem erre lesz ez kihegyezve. Meg azért úgy szólnék a szülőkhöz, akik nézik ezt a, vagy hallgatják ezt az audio kommentát, és nézik a filmet, hogyha a gyereketek ilyen kapcsolatba akar házasodni, nem szólhatsz bele a gyereked életébe, de itt szólj bele! Légy ne, ne, Ne engedjétek, hogy a gyerek ezt jólnak gondolja. Ha látod. ezt jónak gondolja a gyereket, akkor te valamit nagyon elrontottál. Hát látod, milyen boldog a Massimo-val. Hát persze, folyamatosan a birtoklástól retteg. De hát közben olyan jókat szexelnek. Úristen, ránézett egy másik nőre a Massimo. Hogyha ő is valamilyen régi dominája volt, mint a Christian Greynek a... Pont a Sharon Stone, azt hiszem, a Fifty Shades filmekben, akkor... Mi ez komoly? Sharon nah benne volt a? Nem, az nem, nem a a Kim Basinger akkor? Vagy ki volt az? Ez egyre rosszabb. <laughs> Istenem, ezek a konfliktusok egymás után... Egyébként, hogy, hogy té tényleg a utolsó száma szába kapaszkodom, valami pozitívumot is mondjak, a, a technikai része az amúgy most is. Igen, okay. az, az, az, az, az rendben van. Tehát tényleg ilyen nívós, nyugati produkciónak <pai> néz ki. Tehát a megvilágítások jók, a vágás tök jó, operatőri munka rendben van. A zene az, az mondjuk problémás. Na, hát... Mondom, ez a testvére, biztos az ikertestvére, azt éppen összetéveszti őket. Tehát a Massimorak nem mondná a, a testvére, akivel a... Lehet, hogy tévedtem. De... Elyikor oda mehetsz amúgy, és a csávódat, hogyha éppen egy másik nőt dönget, amikor rányítsz. Hát ezt már a Drive My car sem csináltak. Nem, ezt ismerjük, hogy ilyenkor nem szabad -e ezt eladni. hát láttátok a Nekem 8 című Nekem 8, filmet, 8. hogy ott is mi következik belőle. Bók fog, fog mászni a fejeden. Uha, uh, nacho. So. Itt van nacho. So. a kertészek azok mindig ilyenekbe járnak. Volvoval járnak. <síns> teljesen szürreális az egész. I want to suck your pee, -pee. I want milk. Mutasd <laughs> az ásódat. az a gumicsizma. Gú-gú gaga! <laughs> I want, muszáj I, want, I, want, I want milk. Muszáj valamit betobni, hogy legalább valami normális tartalom is legyen. <laughs> És pont a Baby Forest a dologra viesszetteknek a videókat kapcsolatban, az dolog, előzőnek, ami előzőnek, ami előzőnek, hiszem, én, a legnormális. Én is már nagyon mélyen vagyok, együtt süllyedek a filmben. Mindenki kapcsolja ki ezt a videót, és nézze meg a Youtube-ra, írjátok be, hogy Baby Forest. És De szerintem legközelebb mi is úgy csináljuk, hogy audio kommentet készítünk a Baby Forest-hez úgy, egy 1 óra 51 percen keresztül nézzük. <sítható> Igen, hát nagy sikere volt amikor itt voltatok, és beraktam. Igen. De így teljesen, emlékszem, hogy így teljesen vártam. <gül> nem voltam rá felkészülve, kicsit így nyomorra jött. Ilyen vádom azt a klippet. de azt képest egész jól állás a a csajnak. Más ilyenkor már szétsírta volna az egészet. A működnyek elfogytak most erre. Ja, nem tud izzadni. Ja, ja. De, de egyébként a, a hölgy egy, amúgy tényleg dekoratív, meg jól néz ki, csinos, csak meg, meg lehet, hogy, hogy most ha kapna egy normális szerepet, akkor lehet, hogy tudna jól színészkedni. Nem tudom, remélem, hogy ez majd egyszer tényleg így lesz. Csábóhoz túl sok bizalmat nem fűzök, de a nő azért úgy, úgy talán még nem reménytelen. Ez a, a nácsot, tudjátok, hogy néz ki, volt az a, az a híres lesített fickó, akinek a máksatja olyan, mint ilyen modell. Ja, a a, a kék szemű pasas? Az, az, az, az uh -huh. kicsit arra hasonlít. Ó, oh, hát csak nem kertész át, csinált neki. <gül> Mert ahogy odanyult azzal a rongyal, azt hiszem rádobja azt is a tűzre. Ez is ilyen kertészlak, ilyen. Igen, ezt tudjuk, hogy a kertészek mind ilyen csórók. Nem biztos ezt a két kezével csinálta a hűtőt is. Uh -huh. Igen, uszadék fából, meg malterból lakta össze. Mint egy et Azért hogy megviselte, hogy a Massimo félrelépet, nem? Mennyire látszik rajta? Szerintem ez a nő sem egészséges, amúgy mentálisan. Tehát egy. Mi Egy pénisz környékén valószínűleg megőrül a csaj. De Jó, oké. Most fejünk a film felénél. Fantasztikus backstory volt, amit itt hallhattunk az előbb. 15 másodperc alatt össze tudom foglalni. Nem csak az előbb értitek, hogy azt hittem, hogy lesz valami karakterépítés, a ház az apámé volt. Na mindegy. Ja. Jó. Ő... Akkor inkább dugjatok. Ő kukás volt. Ezt szerintem nagy vagányacsá volt, tehát szétszerik egy pohár, és így megy és belerúg a szilánkokba. Na ez az, te szemét! Na, én azt vártam, hogy mint a Jacob az alkudatban, hogy letépje magára a trikót és így a szilánkokra. A szájával fogja csinálni, figyeld. Besöpri a medencébe. <laughs> Kellemes meglepetés minden fejesnél ott. <laughs> De egyszer láttam, egy ilyen mémet a etelén, és az, hogy azóta ezt képzelem, hogy a Massimo, hogy így, így mindig a Simpsons családból a mónak a fejét képzelem oda. Massimo. Hogy a Massimo el akarta ijeszteni a csajt, mert így ártanának neki, hogyha vele maradna, és inkább elijeszti, mint hogy veszélyben legyen. Azért beáldozta magát, és megdugott egy másik nőt. Hát olyan masszimosan kellett mm -hmm. megoldani. Hát ezt csak csajt nem elég megverni, nem elég bunkónak lenni vele. Tehát, hogy tényleg a legrosszabb dolgot kell csinálni, amit csak el tudsz képzelni. De Gondolom, az meg nem volt elég, hogy tolószékbe juttassa, vagy ezt nem akarta éppen. De most bocsánat, én csak úgy, úgy futólag kérdeznék valamit az első részben, nem az derült ki, hogy a nő az gyereket vár? De elmentek a a támadás Elvesztem során az alapotban. Ja, mond. akkor ott nem figyeltem, bocsánat. Akkor Szokás napszemüveg, szemüveg. adja <gül> úristen. Itt, itt most kivételesen akkor a film tök következetes volt. Tényleg mi az a napszemüveg? Mi, <gül> az mi vagy <gül> <ilyen Dexter laboratorium gül> <volna> a mit steampunk? Dexter laboratóriumban ahogy <gül> utólászni imádom az ilyeneket a, a filmekben, hogy egy egyszerű mondattal meg tudnám magyarázni, és helyette csak csendben hallgat. Ilyen konfliktusokat, pillanatokat fel lehetne oldani, de sose csinálják, mert akkor rövide lenne a film. Ennek a filmnek pedig nem ártott volna. Lassan egy óránál vagyunk. Úgyhogy azért halad. Ez az a jó, hogy itt van a szöveg, a daloknál énekelhetünk. Még karaoke verziót csinálunk? Ja, Úgyhogy nem tudjuk, hogy hogy megy az. Én ezt most így kihagynám. El fog jönni ez a pillanat, amikor ezt fogja feldobni a filmet. De az, hogy túlságosan jól szórakozom amúgy is. De, de nézzétek... Ez ja, ez a testvére? Szerintem, hát igen, terhes. De nézzétek ja. már meg a nőt, tehát annyira bírom ezt tényleg, hogy előbb el említettem ezt, hogy a, ő elvileg halálosan szerelmes volt a Massimo-ba, és most megtudta, hogy ő igazából csak ki lehet használva, és a Massimo félelépet, de így tök látszik az arcán, nem, hogy letargiába van. Ennyire hmm. még a Gangorben sem él, vagy érve, érezte jól magát, ami miután lelépett. Ja, lehet, a gyerek. <gül> az a jobb oldalicsa is erős napszemüvegbe. Egymásra lácítanak. Szerintem így lenyúlták el Toncsónnak a napszemüveg <gül> Ez Az, mint a, a horror-okodva háromban, amikor a vagy a kalap mindig Igen. nagyobb lesz minden beállításnál, itt a jelenlegi Igen. Ott a napszemüvegek. A Hogy oldod? Meg soha életedben nem oldottál meg semmit, bazd meg mindent a Massimo Intézettel. Őt is. Azt se tudod, mi a munkája a testvérednek? Ez a nő pont úgy játszik, mint egy influencer, aki véletlen kapott egy szerepet, és most próbálja megmutatni. Annyira vicces, hogy mindig az angolt. És a csába elfelejtette a szövegét, hogy nem szólal meg. Szerintem úgy sok ilyen jelenet van a filmben, hogy hirtelen elfelejtették a szöveget, és az volt a rendezői instrukció, hogy nem baj, akkor dugjatok gyorsan. De most nem volt kefélés már, hogy 20 perc. Nem, ja, amúgy azért. 15 érdekes. perce. Azért napszemüvegbe. Itt is. Ez egy ilyen visszatérő Ez Ez volt az erkélyen, igen. Az a durva, hogy a két arca van. Az egyik, amikor elélvez, a másik, meg amikor mindjárt élvez. Ő mindig élvezés előtt van. Hát csak nézzetek rá! A meg az állán legalább néha tényleg úgy tűnt, mint a beszélgetnének. Itt, itt, itt semmi, semmi nincs. Most mi van? Hm. Hát minthogyha ez a nő valamivel zsarolná talán. A hát de ő csalta meg, most miért a nőre kenni? Lehet, hogy a nő mondta, hogy meg kell dugnod, különben ez vagy az fog történni a csajjal, vagy nem tudom. Tehát, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen világ, ahol férfiakat szexre kényszerítik. Na, először sír. Ez ha ott a... a műköny! Na, megnőtt a büdzsé! <hül> Ó Jézus, gyerekek, a Budapest tv nem voltak ilyen párbeszédek. És higgyetek el, sok Budapest TV-t néztem. De azért, Freddy, hogyha legközelebb találkozunk személyesen, én azért majd szeretném tőled megkérdezni, hogy tényleg részletesen mesélj már el nekem, hogy mi átszódott le a fejedben, mikor azt gondoltad, hogy audio kommentár 365 nap. Hát hogy találó a filmnek a cíne, mert tényleg 365 napnak érződik. Aj. Ez is egy színész zseni, ez a ficka. Ez, ez, <gül> hát... <gül> Igen, szavát elhiszem. legjobb férfi, szereplő. Csak próbálom kitalálni, hogy ő hogy kapta meg a szerepet. Remélem nem az volt, hogy ezerből választottak ki egy ilyen csávót, hanem ő valakinek a valakije. Valaki, Valakinek a rendezőnek meholták. a kertésze. <gül> hát, mondjuk. De micsoda úriember, meg se próbálja megdugni. Jaj, de cuki. Jaj, a ragyösek együtt! Ö, mit néznek? neki? Az első részt nézik. <gül> nem van valami textoszilánc fülészes mészállás <gül> meg. Nem, nem, az elemi azt tönt inkább. <gül> Jaj, de cuki. Mindjárt idehányok. <gül> Na, most megfogja a cicit? Na. na. Nem? Nem. Nem. Vaj, nem? Nem. Át ő nem ember, ő nem így, mint ahogy az átlagos... Mindjárt sre... az adóbevallását is megcsinálja helyette. Ja, meg lereszeli a körmét, megfog sejmezi. Ó, közben kiderült az új, kikerült az új szomszédok klippem a Twitteren, úgyhogy ha gondoljátok. Hát egyébként most így erős ingerenciám van rá. Na, ikertestvére van. Hmm. Jaj, bocsánat, mi, hogy Massimo. Most mondták, hogy Massimo-nak ikertestvére van. És erről Massimo nem tud? Nem, szerintem tényleg akkor ez volt így az átbaszás, hogy őt látta szexelni. Hú, de milyen feszülten kezdtünk most elfigyelni. Hé, most elismerem, hogy milyen fantasztikusan tud ez igazából színészkedni. Látjátok, teljesen más másképp színészkedik most, hogy az ikertestvér. véd. Hát másképpen szarul. A gonosz ikertest van, úgy azt meg rá, hogy ezt mert mi kell? volt ilyen a Night family Rider gál. régen, vagy a, volt A e? Family Guy játszotta el ezt volt egy gonosz gonoszikertestvére a Michael Knight-nak, és ugyanúgy, hogy David Hasselhoff volt, csak egy bajszabot. Már nem tudom, hogy hogy hívták. Én inkább azzal vagyok így egy kicsit meglőve, hogy persze vicceltek mindig ez a jaj, gonosz szikertes, de nem láttam tényleg komolyan vett történetet, ahol ezt ellőtték volna. Most először. Isten hozott. Tehát a Femligájban igen, vicceltek vele, meg a South park meg a fa se tudja még hol, de Tényleges filmben még nem. Eddig. Bár jó, hát most ez nagyon-nagyon nagy lelkű vagyok, amikor én ezt filmnek nevezem. Nem, egyébként abban teljesen igazad van, ez nem. Abszolút nem film. Ez egy divatmagazin, mondjuk egy 200 divat divatlap, amit lapozunk, mondjuk két percenként egy oldalt. Itt a, a, a, a Bravo-ban voltak ezek a kép, képtörténetek. Igen, ez, ez, ez nem, ez... ez... Most konkrétan tényleg az történik, hogy azért tekinthető filmnek, mert jelenetekből áll, amik fel vannak végve és egymás mellé vannak rakva. De úgy semmilyen uh, kritériumnak nem felel meg. Ja, Várják, Gonosz-sikertes, is voltak tetkoly? Nem. Áááá. Ah. Meg egy kicsit másképp át a haja. Meg ennek szemüvege van valamiért, hirtelen. Hirtelen a. <gül> Micsoda indulatok így egy óra után. Mondjuk bevallom, gonosz sikertestőért nem vártam ebben a filmben. Ön szintén melyik filmben számítasz rá? Tehát azt az még a Marvel filmek se lépik meg. Max, aminek valami ikertestvér van. Az ikregben mondjuk el, elvártam. Én, én maximum valami edem Sandberg játékban tudnám elfogadni. Jó, nem voltak nagy elvárásaim, Így az első rész után, de ez, ez borzalmas. Úristen, ez kicsit creepy nem. Jó, ja, most meghívtam a Oda is termet. De jó. Ez valami gyalázat. Én ilyen mély fájdalomban akkor voltam utoljára, amikor nyilvánosságra lett hozva, hogy nem lesz több rossz PC játékok eppis. Ez most így, ez ilyen PTSD. De, mint április harmadiken? Hát, például. Mik ezek a ezek a felvételek? Nem akarom, hogy engem venni. megdugjon a nacho. Nem akarom, kérlek. Ismerítek, ismerítek azt a klasszikus viccet, hogy kipróbáltam a virtuális de nem tetszett. Mondjuk lehet, hogy nem a férfi szemszögéből kellett volna próbálnom. Nem, a nő, a nő szemszögéből, e, bocsánat. Ja. Fraudi elszólás. Igen, csak már az a baj, hogy már próbálom itt feldolgozni, hogy mi történik itt a képernyőn, és már attól teljesen lenullázódik az agyam. Mindegy, aki értette, értette. A lényeg átjött. De Szerintem ez nem történt meg. Ez álom? Ez álom, ez álom. És miért mutatják közben, hogy alszik? Mert ez egy álom. Hogy rájöjj, hogy ez egy álom. Mert amúgy nem jönné rá, igen. Mert nem tenne jó a nőnek a morális megítélésének, hogyha aktívan, tetlegesen félreke félne. Jó, én esküszöm, én lemaradtam erről, hogy csak álmodik. Szerintem sem biztos, csak most így a... Az mi volt egy... Mert... Jaj, kibásztok az ablakon gyorsan! De, de, de egy, egy Pornhub videóból hirtelen átmentünk egy Batman filmben, a Franz. Ha őt is meg dugja? Ha, de ez mi volt a jó égánya? Uh, mint egy Halloween filmben olyan zenéje van. Már úgy igen. <kül> És ennyi. De mi az, hogy he will be fine for now? Ennek nincs is értelme. Ö... Mert most éppen nincs fine, tehát. Tudjátok, mi a. Tehát én nagyon-nagyon régen adtam nulla pontot egy filmre. Az psz, nem is tudom, amikor volt utoljára, de. Ez eddig konkrétan értékelhetetlen. Hát meg, meghekeljük egy kicsit az IMDB-t, hogy lehessen nulla pontot adni. Jó, hát ott nyilván egyest, de hogy, hogy, hogy a magam kis skáláján most az, hogy szépen van felvéve, hát most oké. Okay. Az azért attól még úgy nem fekszem el. Vegyél már de fel Legalább voltam hogy újra szex jelenet, úgyhogy Én már elégedett vagyok. A gyerek bejött most. Megkeresztelte a jó elfém, hogy nem. Én? És őszintén válaszoltál, hogy minden percét imádod. Nem, csak annyit mondtam, hogy nem, és menjen ki gyorsan. De akkor, amikor éppen az állom szex zajlott? Nem, nem, most, most nem rég. Helyes. Vegyél Há... már fel egy trikót. Ő lehet ennek a történetnek a jacob -ja, amúgy. Igen. Na, most erre kíváncsi vagyok. Ne fordul ide a kamerához, ez <haz> a nem hiszem el. Ott van a súgógép. <haz> Papa, annyira vagyonos ember, hogy te kertész lettél. De ezek a fantasztikus egzittenciák, hogy igen, gazdag emberek tartanak el engem és szeretnék önálló lenni, de nem leszek amúgy az. Na most Gergő, tedd már föl magadnak a kérdést, hogyha te lehetnél önálló, vagy lehetnél kertész, akkor melyiket választanád? Az önálló kertészséget. My pappa is Lörin Slaughter. <laughs> Isten, mindenki úgy beszélt, mint aki be van sådana som inte hogy senki nem beszél úgy, mint egy igazi ember. Szerintem azért, mert ők amúgy de nem tudnak angolul egyáltalán, hanem csak így a hangokat megtanulják, mint hogyha te próbálnál meg egy japán filmben játszani mondjuk, hogy fonetikusan leadják neked az anyagot és próbálod visszaadni, de nem tudod, hogy hova kell tenni a hangsúlyt, nem tudod, hogy melyik része a lényeg a mondatnak. Az lehet, a Spencer. De, ja, de abból sokkal szórakoztató film lenne, hogyha Freddy egy ö, japán filmben vállalna szerepet, mint ez, amit jelenleg nézünk. Igen, a Bácspercer nem tudott egyáltalán angolul, Igen. és így begyakorolt valamit, de csak itt tátogott félig meddig, mert tudta, hogy úgyis utószinkron fog készülni. Meg az Antonio Banderasnak volt, a... egyik első nyugati filmje volt, az Ar... nem fogom tudni megmondani a címét, mert nem emlékszem, de az Armand asante játszik benne, talán valamilyen tánc, tánc témakört körüljáró film, és ott volt az, hogy a Banderász teljesen fonetikusan fölmondta az angol szöveget, és akkor őt is utószinkronizálták, mert még egyáltalán nem beszélt a nyelvet. Uh -huh. És hogy van ilyen... Hát a Isaiah Phil Collins például, a Torzannál ő énekelte ugye a főcíndalókat, és több nyelven ő énekelte, és ez mind így, hogy fonetikusan. Uh -huh. wow Még nem tudom, mennyire tesz az amúgy jót. Pont Öf. egy dalnak, amikor mondjuk most te is hallgatnád magyarul, hogy a Phil Collins megpróbálja kiejteni a gyermek, gyermek. Meg lehet hallgatni amúgy, tehát Azt az, az hiszem, hogy de jobbítsatok ki a rosszul, mondom, de azért kapott oszkárt a Phil Collins, úgyhogy olyan rosszul, nem Hát az, nem az angolért. Ja, hát Igen, igen, ez igen, angolért, igen. Ezzel a beállítással tiszta Blues Brothers volt egy pillanat. De ez úgy nézett ki, mint a d Krisztel t magammal. Ez egy olyan felvétel. Következő adásban Massimo lesz a vendég. Nagyon sok mindent megoldanának, hogyha lehajtanának a seart De egyébként az van, hogy a 76. percnél vagyunk, és olyan szinten nem értek el már az egész. De inkább nehéz amúgy követni, mert annyira rosszul van érzékeltetve amúgy minden a filmben. Tehát az, hogy most egy merényletre készülnek, hogy van egy szikertestvér, vagy a Massimo aggódik. Tehát itt nagyon komoly téteket próbálnak meg átadni. csak az egész olyan, mint hogyha megint megpróbálna a filmnyelven úgy beszélni, aki nem tudja a nyelvet. <sínt> totál súlytalan az egész, tehát 77 percen nézzük már ezt a filmet, és minden, ami eddig történt, az összefogalható lenne 20 percben, de maximum fél órában. És elviszi az meg cseckizni, nem <sínt> lesz levágva a fő gyerekek. <sínt> Ez megint egy ilyen beauty vlogger mindennapjai epizód 221. Én nem tudom okolni ezeket a színhezeket, hogy részt nekem ebben, mert most érted, ez, ez tényleg olyan, mint egy, egy hosszú nyorolás. Oké, okay, hogy megalázza magát, hogy ilyen szarba szerepel, de amúgy biztos tök jól érezte magát. Hát most az kérdés, hogy mennyire, mert ugye azt tudjuk, hogy most nem biztos, hogy ez így történt, csak egy ilyen idevágó példa, hogy a, a szürke filmekben, például a Johnson meg a Dörnen, nem szerették Hát ők utálta, forgatást. hát az látszik is, tehát semmi kémia nem volt, legalábbis az első alapján, amit láttam. Nem, amúgy nem, nem szerették, tehát se a filmet, azt hiszem, hogy talán egymás se nem jöttek ki jól, és hát lehet, hogy nekik is ez egy tortúra. Meg azért abból a szempontból ez mindenképpen egy ilyen nagy gödör nekik, hogy azért ebből kijönni. Hát az a szerencsé, hogy annyira jellegtelenek amúgy ezek a karakterek, meg annyira ö, nulla minden, hogy nem, nem is tudsz rámlékezni hogy milyenek voltak ezek. Tehát most bármilyen más karaktert eljátszan egy horrorfilmbe, vígjátékbe, blockbusterbe, bármibe, nem jutna eszedbe róla, mert nincs minek eszedbe jutnia. Hát csak a film jut eszedbe, tehát az, az hogy, hogy, hogy mennyire borzalmas volt. És az, hogy a karakter mennyire nem jut eszedbe az adott filmről, az megint csak azt mutatja, hogy, hogy mennyire borzalmas volt. De viszont ahol a szempontból ez egy kicsit olyan uh, formabontó, főleg ebben a történetben, hogy még mindig nem basztak, hanem úgy tényleg úgy beszélgetnek, mennek ide-oda, randizgatnak, tehát úgy, mint tényleg úgy hihető lenne, hogy így mondjuk bele tud zúgni a másikba. Hát fi, ha az előző jelenetet nem számoljuk, ami ugye kúrás volt, akkor tulajdonképpen már elég régen volt bevetés. Lehet, hogy meleg ez a nagy... Ja, amúgy igen... Nem tudom, láttam egy olyan fürdőruhát, aminek konkrétan hosszú karja van? Van, van olyan. Most már tudjuk, hogy van, igen. Nem, én már, én már láttam olyat. De szerintem ezek szörfös ruhák inkább. Hát a csávó úgy van öltözve. Hát de ő nem is szörfezett, a nő. Hát de attól még szörfösnek öltözött. Jetsz Jetszki, vettem. ezt gondolod? Hogy... Hát de volt rajta akkor mellény is, ugye? De azért ez mutatja, hogy mennyire érdekfeszítő a film, nem? Hogy ezen képesek vagyunk így el lamentálni, hogy... De azért a az meg egy jó nagy faszfej, hogyha így hordja ide-oda a csajt ezekre a romantikus helyekre, azt benyugja, hogy amúgy meleg vagyok. Hülyt <síns> <síns> <síns> <síns> a barátom, Tomasz. <síns> Melyik volt eddig a kedvenc jelenetetek a filmben? <síns> A Netflix logó. A hatodik dalbetét az e, nagyon ütött. Istenem. És mi van, hogyha mondjuk ez a csábó tényleg meleg, és ő meg a béranyája? Nem, szerintem az lesz, hogy ő meleg, és ő a Massimo másik el titkolt testvére, akivel nem állnak szóba, vagy én nem tudom. Lehet, hogy igazából a Csajnak a testvére. Azért nem nyomul rá és akkor ez egy ilyen Luke Skywalker és Leia Organa jelenet lesz? Yeah, yeah. De halljátok, tényleg jobb volt az első. Abban legalább történtek dolgok. Abba, hogy mondjam, ilyen cikisebb párbeszédek voltak, amin, amin legalább tudtál röhögni, itt, itt csak tömény unalom. Hát jó, azt a kabarét azért nehéz visszaadni, amikor úgy akarta egy nyítenni a csajt, hogy leszopatta magát egy másik nővel. És Tehát mondta, az... hogy nem tudod, hogy miről maradsz le. Hát ja, meg amikor a, elmondta a nőnek, hogy amíg te nem akarod, addig egy ujjal sem érek majd hozzád, aztán fogott ja. egy jégkockát, beledugta a szájába, és mondta, hogy szopogassad, baby. Tehát ez, itt azért ja. hasonló se volt még. De Most ennek mi baja már? 1 óra 51 perce megy a film, vagy 1 óra 51 perces. Nem, bárcsak. Perc... Igen, 1 óra 51 perces a film, majdnem két órás, és biztos vagyok benne, hogy minimum a fele az csak egy ilyen divatösszállítás arról, ahogy ruhákat vásárolunk, úszunk, fürdünk, parbekhúzunk, Montázs. montázsokat, tehát tényleg a fele ez. Na mondjuk most biztos azért volt feszült, mert mondott neki valamit ott a parton az a fickó. Hát az lehet. Csak nem tudom, hogy hát nyilván azt nem árulták el kegyesen. Gergő az egyetlen, aki figyel a történetre. Komolyan meg akarom érteni amúgy, mert, mert olyan nincs, hogy valami ennyire céltalanul szar legyen. A Versus tudom neked ajánlani. Hát azt már megnéztem a, a videótokat róla, Minden mindent értek a Versus-szal kapcsolatba. Ilyen két óra, hogy lehet teljesen értelmetlen, azt itt szépen megmagyarázza. Ez a még nem hallottam el tartóról. Nem, jó így. Na most lesz Sex on the Beach. Csak ne vjön oda a desk a cd de. De Szmejl. bele fog ülni szerintem, pont ez kira, a lényeg. Kiröki a golflapbát. <gül> Most lesz, figyeljétek meg! Most megtörik a jég. Hogy belevágta a vízbe? hé vizes póló. Hát, vagy az üvegkarcolós bimbit akarja látni? De ahogy is átlátszott a ruhája, hát mindegy. Tudjátok, mi a tragikus? Én... Tehát ilyen moslék soundtracket, mint ebbe, én nem tudom mikor látom utára a filmben. Az de... első is ilyen szar. Egy én hozzák a 365 napnál. Azóta. De én láttam a Belair -E amiről majd hamarosan kikerül a filmben Express, ott még ennél is rosszabb. És ez... ez tényleg így vegyétek komolyan. De mi az ilyen pop zenés, az is, vagy, nem az... vagy mi van? Nem, benne? az ilyen rap, de ez a, ez a mai számomra hallgathatottan ez a autotune, visszhang, ez a... Ilyen iszajat, tehát és, és egymás után de, még gyakrabban, mint ebben. De egyébként szerintem itt sem konkrét... látod. Tehát, hogy itt, itt sem konkrétan a zenékkel van baj, hanem azzal, hogy elképesztően egy kapta fára mennek, illetve, hogy szerintem Talán néhány kivételtől eltekintve soha nem passzolnak ahhoz, amit éppen látunk. Mert maguk a zenéik nem lennének olyan rosszak, csak. Na de. de, de elmondja, én ezt megadom nektek, legyen -e akkor úgy. Lehet, hogy tényleg úgy van. De itt, itt most valami fordulatot készítenek elő. Tehát itt lesz valami nagy megmozdulás. Kiderül, hogy. Istenem. Massimo igazából az neve. apja. Ez nekünk szólt, Fredi csöndben, akkor nézi a filmet. <gül> Úristen! mi az őstelen? Mi az? Ez ez az ilyen a? Ilyen ébresztő, de... <gül> hogy Ezt lehet, aha, hogy tehát, az egérre. Eztra Lehet, hogy ez lehet. Korhatárosítani fogja, hogy már adtam meg hogy az én legénibúcsú fotómat kiad. Akkor szerintem esse. <gül> Jó, nőnek a, a nőnek a helyére rakjál egy fejet a troll 2-ből és leszódva. Vagy photoshopolj oda egy ilyen gyepszőnyeget, és akkor ugye Kertész vácsikával... <gül> De az a vicces, hogy ez leírva biztos sokkal jobban hatott, mint így megnézve. A kukucs. Ja, most ezt megint álmodtam. Megint ja. csak álmodtam. De, de szerintem a vízbe se basztak. Főleg, hogy nem is a te szobát, te gyökér. Meg konkrétan falak sincsenek semmi. Az van így a 86. percre, hogy kezdem élvezni. Úristen! Ez a hangsúlyozás, az meg a Christopher Walker nem hangsúlyoz, Christopher Walker a kommuniumban. Az a következő kérdés, hogy te öreg vagy? egy pár érjen feldobnál jelenetet, az biztos. Na jó, ez a film, most mit akartok? De ez amúgy beleférne tényleg egy ilyen slasher horrorba, mint volt, amit ugye nem néztük, azt a texasi filmet, hogy most így bejönne ide, és akkor szétkaszálna mindenkit. Az egy elég izgalmas fordulat lenne. Egy ilyen fész. Izé, hágő lett, csak így. Hág, így rájuk várjuk, <gül> <gül> veti magát így a semmiből, azt úgy adnám. Hú, milyen erotikusan eszik a tésztát. Csávo kétszer is megkérdezte, hogy erotikus álma volt a lánynak, úgyhogy. A, Istenem. Lehet ez a kedvenc szava. Nem lehet, hogy csak ennyit tud angolul. És mennyi érzelem van benne, hogy nézik egymást és tekergetik a kibaszott tésztát? De most akkor ők dugtak már valaha, vagy minden csak álom volt? Hát állom elvileg. De az is, amikor a jetskin vagy a, a deszkán dugtak? Az, az nekem nem egyértelmű. Szerintem az nem, az szerintem az megtörtént. De lehet, hogy ott meg csak pusziszkodtak. Hát az is lehet, igen. Amúgy spoiler, de ugye a útjának is a vége egy ilyen tengerparti házikónál játszódik. Csak itt még nem vagyunk a végén, az a baj, igen. Még van 20 perc. Lehet, hogy elindul most még egy 20, 20 cent is, bocsánat, 20 perces basszás. Még jó, hogy az anyja azt mondta, hogy Izé, várnak rá, és az apja már a kocsiban van. Azóta is ott van. Meg az ország másik felén Nagycsózik. Olyan lesz ez a figura, mint az airplane-ben a csávó, aki a taxiban vár. Így néha bebánják, hogy vár a kocsiban. Nyolc termoszt ott Hol lesz ott Massimo? De ja, hogy találkozik az apjával? Ja, ő a Fater. Hát ő volt ott a strandon. Igen, igen, vele beszélt a család, és utána dühösen megverte a vízpelsint. Ez valami híres ember lesz, nem? Bármikor. Robert De Niro! <laughs> Nem, ez csak egy foszkolap. <laughs> Megint aránytalanul hatalmas napszemüvegben. De neki most az arca mekkora inkább. Hányfénye nyelven beszélnek ebbe? hihetetlen? Hát gondolom lengyelül, meg orasz, olaszul, meg angolul. Meg spanyolul most. De most ez a baszós zene hogy jön ide? Mm. Nagyon szép drón felvételek vannak amúgy. Nagy nagy büdzséjük volt. Ez Csavó, egész nap a vízbe van. I am popcorn. <sítható> <sítható> Valami testőr lehet. Mm. Hű. Na hát ez volt, az volt. Jaj, jaj. Erre a ajaj, ajaj. Uh -huh. Ez nem a mászimó, csak belőtt. Azért vitte ki deszkázni is, hogy a vízbe. Hát, ha beválik. Persze, neked barátod volt, ez igaz. Kellemes, nem, hogy 91 percet kellett csak várni, hogy történjen valami a sztoriba? Hát legalább egy valamiban jók, te még arra se vagy kisugi. És hogy került ez a Nacho Fickó a Massimo telkére, mint kertész? Tehát beszívárgó, tehát hát volt rajta Napszemcsi, meg Béiszbólsapi. Meg ilyen full feltűnő tetoválás az egész karját. <gül> <gül> <gül> Gyönyörűen nyeste a bokrokat. Uh -huh. Úgyhogy a harmadik része már nem írok alá. Most jön ez a szappan operáj zene. Na, normális esetben ennél a jelenetnél szokott kijönni a felirat, hogy folytatás jövő héten szombaton a Via 6.3-on, 16.30-kor. Hát lehet már annak is tudnék örülni, hogyha nem kéne befejezni. Na, én már, már kíváncsi vagyok az extázisra a végén. Mi lesz az a Cliffhanger, amivel befejezik? Lesz még szex vajon? De egyébként gyomusan régóta nem volt már szex. Na majd este, ha megnyalom Freddinél fülét. Aztán... <sorvállás> <sorvállás> Na, Remélem... akkor te neked is meg lesz tiltva, hogy ezt nézzed. <sorvállás> Remélem, Freddy azért szörfözni is elviszed... Hát hogy? Ne? Internetre felcsatlakozunk, és honlapok között. Ezek az életbölcsességek. Ez majdnem olyan jó, mint a szamurái útjában, hogy ha nem tudod, hogy mit tegyél, akkor ne tegyél semmit. De Te ez most a gonosz testvér volt, ugye? Nem, Nem, ez a Nacsó volt. De De ez Nacsó? Most Janak... kiszik a családi találkozó. Igen, a, igen, igen, ahol hol lesz Massimo? Testvér. Ott az, lesz az szerintem. Az hova lett? Itt lesz Itt? valahol amúgy szerintem. A gonoszikér? Uh -huh. Olyan túl sokat szerepelt eddig, ugye? Volt vagy négy percet eddig a filmben. Nekem ezek a bölcsességekről amúgy az jutott eszembe, hogy nem én választottam a gangster életet, hanem a gangster élet választott engem. Ja. Egy és erről beszéltek. Egy mechanikus világban mechanikus problémák vannak. Úr Isten ez az abszolút gyűlölet dolog nálam, hogy valaki zakót vesz és egy garbót. Ez... Ennél nála, nálam csak az nagyobb ö, tiltott dolog, amikor valaki a vállára rakja a pulcsit és így megköti. Ez... És a derék kötni, az gyak. nem gáz? A, de a derék azzal együtt tudok érni, de a, a nyakába, vagy a vállára, az, az én, én, én olyan dűrohamot tudok kapni, ha látok ilyet, nem tudom. Tehát akkor érni. ez az oka annak, hogy amikor a múltkor a szabaduló szobában voltunk, akkor nem öltönybe és garbóba jöttél. <tos> <tos> az a szerencsénk, hogy mi nem úgy mentünk, mert ez volna minket. <tos> <tos> <tos> ez, ez olyan, mint a Gergőnél a melegítős, a ez, ez nálam ugyanolyan. amúgykor így jött ki a gyerek az iskolából, hogy valaki, valakivel így csinálták, és így jött ki, és mondtam, hogy azonnal nem, nem, a pulcsi a vállon, és mondtam, és azonnal leveszed. Ez úgy beszél, mint a matrix 2 végén az építész. Van a közönségben, tehát azok, akiknek ez a történet íródott, főleg az erotikára vágyó emberek, akiket érdekel ez a mafiás szál. Én majd megőrülök. Én már is, nem abban tenyerem. az értelemben, amit már szeretnénk. Kell, már ízod a tenyerem, én már teljesen hatása alatt vagyok. Csak itt játszom a fejemet, hogy ne égjek be, de amúgy nekem tökre tetszik a film. Jó, neked. <laughs> Közben már három hozzászóláson a szomszédok videója Hashtag szomszédok a Twitteren, írjátok be, fergeteges. Minden hétfőn és csütörtök este kor Most nem érünk rá, most fontosabb De pont ráért. <gül> Úgy igen. <gül> <gül> <gül> <gül> Ezt a szart. Jó, van. Megjó, hogy nem üvegasztal volt. <gül> de mondjuk ez, ennél az epizódnál, most így kivételesen azt gondolom, hogy ez mondjuk könyvben lehet, hogy jobb. Nem hiszem, de, de lehet. Az vagy nagyon-nagyon rossz színész a csávó. Nagyon, nagyon nem jó. Hát magához képest itt legalább próbálkozik. Hát itt valamit csinált. Itt most kivételesen nem arcokat vág, miközben éppen valaki dolgozik rajta, vagy ő valakin. De úgy abból a szempontból jó, hogy így közösen nézzük meg kommentárba, mert ugye adásban majd lesz szó erről a filmről, és egyébként én nem vagyok biztos benne, hogy ilyen képes lettem volna végignézni. Ez tényleg nagyon nehezen nézhető. Nem, de ezt most nem vízből mondom, szerintem fél óra után én kikapcsolom a francba. Nem, már megint új fasziel lett a embernek. És hogyha ennek megint azzal lesz végül, hogy veszélyben van a csaj, garantáltan ugyan olyan vége lesz. Azt Hirtelen <laughs> Na hirtel egy ilyen party movie lehet belőle. Na, jó. Lehet, hogy még a végén partiba is vágják ketten a csajt. CC device halálos fegyverőt. Hát azt hova vitték? Ilyen Mortal díszletek között van. Nekem inkább a Harry Potter végén a vasútállomásit ad eszembe. Igen, igen, igen. igen. A, megint. Engem kicsinálnak csinálnak ezek a zenék, esküszöm. Én... Ez, ez a legrosszabb az egészben. Most úgy értsen, Freddy, hogy nem tetszik a film. Pisztoly van De a nálam. film tetszik nagyon, csak ezek az zenésben <gül> a Ez a gonosz tesó. Tradespottingban voltak ilyen fejek. És a Massimo nem tud, hogy ez létezik? De mondjuk egyébként azt, most nem, nem, nem a film védelmében mondom, de egyébként ezt a fordulatot, hogy van egy gonosz ikertestvér, bármilyen hülyén is hangzik, amiről a főszereplő nem tud, ezt amúgy elő lehet adni jól ezt a fordulatot. Csak van egy olyan santo hogy ez a film ez nem fogja jól előadni. Hát van ember, aki nem forgatja meg a szemét a gonosz fér fordulaton. <gül> Most vesz észre, hogy ez... Nem... Ó, heterokrómiája van neki. Mm -hmm. De a igazi Massimónak is van, amúgy. Szerintem ez a Massimón. Éste. Jó, az a masszimó. Nem, szerintem ő a, mász... ez, az a... a nem, mász... nem, mint, ez a, a mász... színész ugyanaz. A színész, a színész az a A színész ugyanaz, a színész ugyanaz, szerintem is. <gül> Úristen, mikről beszélünk? <gül> De már valami érdekes dolog följött. <gül> Nacsonak üres volt a fegyvere, hogy hátra volt húzva továbbra is a, a, a csőnél a stukker, úgyhogy... Várjál, Gergő, mert lehet, hogy ez koncepció, lehet, hogy erre majd ráépítenek a dramaturgiában. Ja. Adriano. Elnézve téged, más pekhed is van az életben. Gombold már be azt az inget, könyörgöm, ember. Nem, mert akkor nem tudod, hogy ez nem a Massimo. Persze, a Massimo nem hord inget. Ő mindig messze te megpróbál, úgy színészkedni, mint De író vagy valami. A Nicolas Cage. Vagy az, igen. You're talking to me, Laura? Itt van ez a másik is. Most fasza lenne, hogyha Laurának is lenne egy golmog szikertestvére. hogy mióta mennek ezek, <gül> mint a Breaking Badben az ikrek. nem sietik el. Biztos nincs veszélyben a csaj. Lehet itt, akkor remélik valahogy meghal. Ennyire magára vette ez a csaj, hogy elhagyta, hogy összejött az ikertes Micsoda, zseniális gengszterek érted le? A, a föld felé tartott pisztolya megjelennek itt közelik? De értitek, jöttek a feléjük, a ja, Massimo ja, meg ja. a nácsó, de már 100 méterre jönnek és most veszik észre, ja. hogy itt vannak. Én nem tudom, hogy, hogy vagytok vele, én nagyon izgulok, hogy vajon kiéri túl. Szerintem el fog menekülni a show? Ugye azért azt a Brainstormingot is megnéztem volna, hogy hogy vigyük tovább a történetet. sikertestvér. Igen! Igen, ez az! Aj, puszilgasd már, még szíves! Ez az színész. Istenem. Egyetlen nem játssza túl. Vaj, még egy ne. Nem, az lesz, hogy lelövik ezt, és utána a harmadik részben lesz a szerelmi háromszög, hogy most a nacho vagy a masszimo. A oh, Zack Snyder iskola. Oh. Az ilyen. Jó, hát csak oldalba lőtték. Ez melyik filmben van olyan, ahol ezt nem éli túl valaki? A Kampós gyilkosba, ahol a válsérülés rinyál a csávó fél óváig. Igaz. Ezt is válba lőtte. Tehát ez a, ez a filmes izé a láblövés, vállövés, oldallövés, tehát ezek azok, a túlélnek. Milyen puszba áll a Massimo? És nem milyen? tudja, hogy kell meghúzni a rabasztal, hogy szerintem. Nácsó so semítem csinál. Hogy olyan puszba állt a Massimo, mint aki diszkoszt vetni Were mine. You're the only reason to make. ja. Oh, fine aqui. Me gusto ya a querer intrera És közben minden rész végén ez a nő, ez meghal. Már mindjárt kiterül, hogy ez igazából csak egy álom az első rész után, és hogy a Massimo csak álmodta az egész Vagy csak ilyen vérpatron. Egyébként a vásérülésében milyen szépen belehalt a <hállt> Igen akkor akkora lyukat ütött ez, mint hogyha basszus minimum egy izéi puskával lőtt volna. Ja, és ez a vége? Ja, ez volt Ó a vége? Isten, hát ért. Ja, erre, nem, erre nem voltam felkészülve, <laughs> bocsánat ezt. Ó, Istenem. Na, jó. Hát ennél a filmnél azért szívesebben láttam volna a vért a székletembe. Vagy már mondtam ezt a hasonlatot? <laughs> nem tudom. Szerintem illik ide mindenképpen. Hát. Ez rosszabb volt, mint az első jóval. Sokkal, sokkal rosszabb volt, mint tehát, az első. Tehát az elsőnél ott még ugye ott volt az az élmény, hogy úristen, ez hogy lehet ennyire gáz. A másodiknál meg az az élmény, hogy úristen, ez még gázabb. Uh -huh. Nem, ez... Ez meg unalmasabb. Ez, ez gyakorlatilag egy, egy száz perces videóklip montás volt arról, hogy emberek nyaralnak, és divatbemutatót tartanak, és esznek, és néha dugnak. Hát menjetek Olaszországba ez. ez menjetek itt, Olaszországba, és indítsatok el az egyik ö, unalmas fél egy Pornhub videót, és megkapjátok ezt a filmet. Ez, ez, ez nem film. Ez nem film. Ennek nem volt dramaturgiája, nem volt cselekménye, nem voltak karakterei egész nem tartott sehova. Szerintem látszódott is a kibeszélőnkön, hogy amikor ténylegesen elkezdett valami történni, akkor a 80. percnél tartottunk. Uh -huh. Hát igen. Tamás, ez, tényleg, ez, ez tényleg össze lehet foglalni egy, egy 40 másodpercben az egész filmet. Mert Hát ez a film nagy, egy, nagy egy trailer formájában működött volna talán, ja. mert az legalább hamar vége van. És ez, hogy újra elsütik ugyanezt, hogy, hogy előadják, hogy a nő meghal, hát ez, ez milyen olcsó már. Hát ez a cliffhanger, ugye sor, a sorozatok rendszeresen élnek vele, csak mindig ugyanaz. Mindig ja. ugyanaz a cliffhanger van, és bazd meg nem mutatták meg egyáltalán, hogy mi volt az első résznek a legvége után. Uh -huh, tehát, uh -huh. tehát még amit teorizáltunk esetleg, hogy nem majd flashback formájában nem. Tehát mint hogyha nem lett volna kedvük leforgatni, vagy lehet, hogy éppen az a forgatási nap, amire az ki volt írva, mindenki másnapos volt, és akkor mondták, áh, inkább aludjunk egyet, meg tervezzük meg a következő szexjelentet inkább. Hát, hát majd a harmadiknál is. Hogy hívták lesz? itt a nőt? Laura? Laura, Laura. Laura. én fel, már igen. látom, hogy a harmadik rész az azzal fog kezdődni, mint a vaskabátokba, hogy ugye megsérült a nőnek a karja, és majd jönnek be, hogy hello, Laura, house your hand? Szerintem hm. még fáj egy kicsit. Hát gyalázat volt, tényleg. Én, én, én minimálisan rosszabbra raknám, mint tehát akkor egy kettő és felet adnék ennek. Ez Igen? egy pontos film ugyanúgy szerint. Én, én azon, dacol, azon gondolkozom, hogy ez nulla vagy fél pont. Ez, ne, hát, ez értékelhetetlen meg, én, volt. Én megint díjazom a technikai aspektusát, de, de többet nem tudok. Szépen volt felvéve, tényleg jó. arra az egy részére én is azt mondom, hogy nem tudok, meg nem is szeretnék negatív jelzőt tenni, de basszus cserébe egy majdnem két órás Dögunalmas, értelmetlen okay. hülyeséget kaptam. te üres, tartalmatlan szó Jó, akkor meggyőztél, meggyőztél, Freddy, akkor fél pont. <gül> hát Erebb... ez, ez, ez, ez itt ezzel a filmmel szerintem inkább a baj, hogy nem csak, hogy unalmas, hanem tényleg igénytelen, az egész szerintem úgy, ahogy van, tehát a, az, ahogy az egész történetet, meg amit a mesélésre fordítottak, meg megint a tanulság, tehát hogy hol van ebben az emancipáció, hol van az a része, hogy ez a nő megpróbál a sarkára állni, mert egyszer nem sikerült neki, mindig vitték oda ők a férfiak. Mm -hmm. És a, hát, a szex terén, tehát megint csak ugyanazokat a köröket futatták, mint az első részben, lehet az első rész amúgy bevállalósabb volt. Pont Te, ezt akartam mondani, hogy szerintem az elsőben még több szex is volt, mint itt. Nem csak, hogy azt mondom, hogy több, hanem szerintem többet is mutattak. Uh -huh, igen, Te, igen, többet mutattak igen, ott Igen, az bevállalósabb volt. Tehát igen. sokkal, és akkor itt meg ugye megpróbálták ezzel a maffiás szálat a teljes kudarc szintjén bemutatni, És ugye ott volt a másik oldalán pedig ez a hát kvázi romantizálás, ami, amit legalább tudod, valamennyire el tudok hinni, hogy így közel tud egymáshoz kerülni két ember. De most közben az a csaj, meg elvileg még túl van egy friss szakításon, és egy pillanatig nem láttad, hogy szomorú, vagyis nem, bocsánat, egyjelentben láttad, hogy szomorú volt miatta, de ez, egy, ez, egy, ez így ebben a formájában megint csak egy gyarhatat. De azt is csak azért, mert egy csomó műkönyv megmaradt a raktárba, és rá kellett tenni. Nem, egy Rendkívül igénytelen, tényleg. Annyira talán, hogyha, de annyira durva ez most, hogy ezt kell pozitívum idézőjelben pozitívum fölhoznom, pozitívumként, hogy talán egy fél, sőt, negyed lépéssel kevesebb, vagy kisebb mértékben volt nőgyűlölő, mint az első rész. Mm -hmm. Talán. De, ja. de most ettől még hagyd ne szeressem. Ja. Egy gyalázat minden szempontból. Borzalmas volt. Hogyha ez elhangzott a a filmnézés alatt is, hogyha én ezt nem veletek együtt nézem, én, én biztos, hogy most, hogy vége lett, most már tudom mondani, biztos, hogy nem nézem végig. Hát ez tényleg csak úgy érdemes, hogy összeültök és körberöhögítek, tehát ezt másképp nem tudom elképzelni. Hát tartjátok egymásban a lelket. De, és hát. annak, hogy körbeüljük és kiröhögjük, még annak sem a leghálásabb alany amúgy. Hát nem, de hogy menjem, tehát úgy azért fel, fel tudja dobni. Igen. Tehát én ezt nem tudom elképzelni, hogy valaki egyedül megnézi, és hú, ez tök jó volt, ez egy jó időbefektetés volt, Ez úgy valahogy. Na jó, mindegy. Na hát reméljük azért a, a velünk együtt nézők is, hát nekik is gratulál, hogy kibírtátok velünk együtt, és akkor, hogy újra velünk tartottatok egy audio kommentár keretein belül. Na, én azt sajnálom egyébként csak, hogy az óvodában nem nagysó volt a Ez <há> Valahogy még Lesz... föl kell dolgozni. Lesz itt még a közeljövőben további audio-kommentár hasonló mm -hmm. színvonalon. Egyfelől a Suburban Sasquatch című büntetésfilmet kell megnéznünk, amit a Tuna-tól kaptunk, illetve most májusban a jótékonysági akciónk keretein belül a The Roomhoz végre elkészítjük az audio-kommentárt, úgyhogy ezt is majd keresétek a csatornánkon. És a jótékonysági akciónk, bár nem tudom, hogy pont egy ilyen videóban élik, -e, de a cél az nemes, úgyhogy akkor ide is bepaszírozom, menjetek fel a Boldizsár Élete alapítvány Facebook oldalra, ott megtaláltok egy, egy nagyon problémás ügyet egy beteg gyerek körül, hogy pénzt gyűjtenek, a csatornánkon is van egy filmorátok jótékonysági akciós videó, ott megtaláltok minden információt, hogy mire gyűjtünk, kinek gyűjtünk, és mi a probléma, úgyhogy akkor valami tartalmas is legyen ebben a videóban, akkor ezt még így elmondanám. És hamarosan találkozunk egy számozott adással is, nevezetesen mi már holnap rögzítünk, úgyhogy elvagytok itt látom mindenféle filmbarátok tartalommal. Na, srácok, köszönöm szépen, hogy hogy összeültünk és újra megnéztünk valamit. Én ennek elnére élveztem, mikor hull a gázis ez a film, de, de azért így mégis sokkal jobb. Na, akkor minden jót, és sziasztok! Sziasztok! Egy élmény volt, sziasztok! <gül>